З Рузею я зустрілася у Монтелюписі. І вже потім узяли, але вона сказала, що нічого не відає і не знає. Ми з нею сиділи в одній камері 12 днів. Батько побачила в коридорі третього дня і не відразу впізнала. На руках, на спині, рвані рани. Він мені встиг сказати, дві ночі сиджу, дочко, у камері зіксами. Була така камера у Монтелюписі. Ледь поворухнешся, руку піднімеш, і натреновані пси кидались на тебе, терзали тіло. Нас кожного дня допитували, продовжує Стефа. Вимагали сказати, з ким була Ольга Совєцька. Хто ще приходив? Де головний командир? Мене ставили очима до стіни, стріляли. Кулі летіли над головою, і знову безкінечні допити. Татуся, як ми дізнались, вивезли в освінців. Його бачили там наші знайомі. Загинув Татусь за день до визволення Кракова, а нас у Равенсбрюк, жіночий табір смерті. Два тижні нам не давали їсти, і ми померли, напевне, та вилучили росіянки і француженки. Лузя захворіла насипний тиф, ти чи мені шматочок цукру, візьмі, стефу, мені вже нічого не треба. У бараті узнали, що у табір нас відправили за допомогу совятам, і допомагали нам, хто пайком, хто ліками. Де і як їх діставали у такому пеклі? То віде один пан Бог. Рузю переховували від різних комісій перевірок, а тобі хвору відразу у піч. Видужила. Потім, уже після визволення американцями нашої групи, яку незадовго до кінця війни гітлерівці евакуювали на Захід, Червоний Хрест вивіз нас у Швецію. Важила я 46 кілограмів, Рузя – 44 коли мене роздягли, лікарі здивувалися, як я ще живу. Тижні у два ми з Рузою вчились ходити. Почали проситись додому, надіялись, живий татусь, але застали ми восени 45-го року осиротілий будинок. Стефа примовкла, витерла сльози. Потім згадали скомських. Я поцікавився, хто тепер живе у колишній садивіскомських. Руза усміхнулась. Наші діти, пам'ятаєте каштанку алею, старий парк. Тепер там нова школа. А як молодий Скомський? Чи буває у цих місцях? А вже ж кожне літо і завжди заїздить до нас. кажуть, великим професором став молодий Скомський. Татусь у нього вірив і недарма казав, хоч із панського сім'я, а людина. Нас троє Бохенек, я і мій вітик. Ідемо вздовж алеї плянти величезного зеленого кільця, яке оточує центр Старого Кракова. Бохенек, як і всі каків'яни, Закоханий у своє місто. І з розповіді Владислава поставало перед нами далеке минуле, сьогоденн і близьке майбутнє Кракова. Краків роветник Києва, багато в чому повторює його долю Київ і краків. Не дуже багато у світі міст, на яких так яскраво відобразилась доля народів націй Київ, мати міст руських краків, глава і мати всього королівства іменем легендарного перевізника Киє, названий Град на Дніпрі. Міфічним ореолом оточена також ім'я войовничого вождя Крака. За легендами, Крак переміг страшного дракона, який жив в одній із печер Вавельського пагорба. На цьому місці, на честь перемоги, Крак заснував місто, давши йому своє ім'я. І трагічні сторінки у книзі історії двох міст поруч. 1240 -й, 1241 -й роки навала полчищ хана Батия на Київ і Краків. Воскреслий з руїн Краків потім офіційно став Стольним Градом Польщі. І ось постання війна. Чорне кривосмерті розрухи знову майнуло над цими двома містами. Бабин Яр і Освєнсім, руїни Хрещатика і заміноване приречене на загибель місто на Віслі. Не скорились. Сиві глави свої не схилили, вистояли. Краків і Київ сьогодні міста побратими, Як і в Києві, і у Кракові поєдналися риси сучасного соціалістичного міста з нев'яночою красою минулого. Притихлі враження величчу людського духу, який пробивається крізь похмурий фанатизм і аскетизм середньовіччя, стояли ми у маяцькому костюлі перед вирізбленим олтарем. Дерево, яке ожило під пальцями великого скульптора Віта Ствоша, польського Мікеланджело, ось уже майже п'ять сторіч глибоко хвилює кожного, хто переступає поріг храму. В центрі алтаря група апостолів, які підтримують скорботну Діву Марію.